Nagyvárosi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjük Önöket, Bányai Géza, Kondzsa Gábor. Ma a Népfőiskolákról lesz szó. Két vendégünk van, Nagy Júlia, a Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség elnöke, tanár, egyébként népművelő, és Vaka Györgyi, aki a Népfőiskolai Szervező a Hanvas Béla könyvtárnak a könyvtárosa, és hát persze is, mint népművelő, dolgozik nagyon régóta. Mivel belevágnánk a aktuális témánkba, érdemes pár szóval elmondani, hogy mi fán ez a Népfőiskola, azok számára, akik netán nincsenek benne ebben, bár nem ártanom benne lenniük. Dániában jött létre még a 19. században, amikor komoly válságban volt Dánia, háborút vesztett, és 1978-as benéni kongresszuson még az is komolyan fölmerült, hogy megszüntessék mind olyat, nevállam alakulatként, és vagy Németországhoz csatolják, vagy Svédországhoz egy részét, tehát, hogy hogy megszűnik létezni, területének jelentős eset elvesztette, válság volt az országba és akkor jött egy Grundwig nevű püspök, tehát egy, egy püspök kezdeményezésére jött létre a névfőiskola Dániában, aki úgy menekült előre, minden, hogy jóval később krébezt Kunó is, tehát hogy a művelődés, az oktatás felé ment. És látta, hogy tanulatlanok, műveletlenek a, az emberek, Ö, és ezt tehetotta fontosnak, hogy ö, kiművelje az emberfőket, ö, mint kitörési pont, és fényesen be, bizonyosodott, ö, bevált ez a kitörési pont, minden vagy aznak később Magyarország esetében is, hogy az való befektetés nagyon is megtérül, ö, úgyhogy ö, évtizedek elteltéve ez a modell terjedni kezdett, és már a két világháború között Magyarországon is megjelent, nagyon komoly olyan gazdaképzők meg egyéb névfőiskolák működtek, addig, amíg működhettek, mert aztán, mint tudjuk, abban bizonyos 40 évben szó lehetett róla, hogy, hogy Magyarországon ilyen legyen, és, hogy végös rendszerváltás után ö, élet megint újjá, 20 évvel ezelőtt, és azóta folyamatosan működik, él és virul, illetve, hogy mennyire virul, azt majd a hogy mondják. elmondják. És tehát még egy szót a Aktualitásához, hogy miért a nagyvárosi dilemmákban beszélünk erről. A civil mozgalmak közül, én gondolom, hogy a népfőiskali mozgalom az egyik leghatározottabb és legtudatosabb civil megmozdulás, mert ez egy civil megmozdulás, ugye? Jó gondolom. Ezt nem az állam szervezi, hanem ez, ez valóban alulról indul neki, még akkor is, hogyha esetleg az állam támogathatja, ő, majd kiderül, hogy Magyarországon hogyan <gül> <gül> <Én> állunk ezzel kapcsolatban, és, és te említetted azt a fajta tudatosságot, vagy egyfajta tudást, vagy, vagy inkább azt mondanám, hogy egyfajta készséget, ami hiányzik a, a mai emberből tulajdonképpen a saját világában, akár civilként is nagyon nehezen igazodik el, nagyon sokszor csak indulatok vezérlik, és nem igazán tudja, hogy, hogy mit is tegyen, hogyan váljon a társadalomnak igazán tudatos, és hát most mondjuk úgy, hogy hasznos, de legalábbis építő, pozitíven gondolkozó tagjává. Még egyetem mondat ehhez talán, hogy. És aztán engedjük a szót. Az igen. egész. Kintelési pontja egyfajta felnőttképzés volt, tehát hogy azoknak a képzés, akik már a, e, iskola rendszerből már e, kijöttek, vagy benne se voltak, és pótolni azokat a hiányosságokat, amelyeket vagy hát meg se kaptak e, képzésben, vagy pedig nem volt megfelelő az a képzés, mert, mert nem életszerű módon zajlott le. Ismerjük ezeket a, a problémákat ma is. Tehát ilyen értelemmel is valóban a Népfőiskola aktuálatással mit sem vesztett, sőt. Nagy Júlia. Igen. Hát valóban így van, amit elmondtak, elmondtatok. Én úgy, közepébe vágnék, hogy mi is a helyzet. Régen valóban mozgalom volt a Népfőiskola, akár az északi országokat nézzük, akár Magyarországon, amikor ez elkezdett terjedni. Ma már talán, talán azért, mert kiesett a 40 év Magyarországon, valamint megkockáztatom azt a véleményemet, hogy az északi országokban, mert ugye tulajdonképpen egy organikus társadalmi építésről beszélhetünk, ugye teljesen más volt a, a a, az elmúlt 150 év ö, ezekben az északi országokban, bár az indulás az, az nehéz volt, ugye, ahogy elmondtad. Jé. Tehát azt gondolom, hogy a népfőiskola mozgalom ö, hitében, hivatásrendiségében és, ö, és lélekben, és ez nagyon fontos, és ez nagyon jó, mert segíti az embert magára találni, közösségekre találni, ami... ami nagyon-nagyon fontos, segít tulajdonképpen, most a magyar viszonyokat nézem egyfajta társadalmi gyógyításra, a társadalmi sebek gyógyításában nagyon fontos, nélkülözhetetlen személy, csapat, közösségépítő tevékenységei szerepe van, és mindenféle ö, tudásban, kompetenciában rendkívül fontos ez a nem formális iskolán kívüli lehetőség és tevékenység az önszerveződő közösségi művelődésnek egy formájaként de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy kialakult egyfajta szervezeti struktúra. Ugye az északi országokban államilag támogatott iskola rendszer szerű felnőtt oktatási intézményrendszerről van szó, Magyarországon is nagyon ö, sokszínű a kép, mert valami hasonlóról beszélhetünk mondjuk a, a közművelődési, művelődési otthoni intézményrendszerről, amelyiknek nyilván megvan a maga szervezet intézmény története és a, a, a helye szerepe a magyar kultúra, magyar művelődés történetében Magyarországon. De mégis úgy érzem, hogy tehát nagyon nagy lehetőségek adódnának akár ennek az intézményrendszernek egy, egy nyitottabb, egy szabadabb, az önkéntes, a szabad művelődés értékeinek a, a, a módszereinek a, a, a használatában, fejlődésében, fejlesztésében, valamint magában a népfőiskolai közegben is kialakult az, hogy tulajdonképpen elindult ugye 20 évvel ezelőtt az újjászületés, valóban a Magyar Névőiskolai Társaság 1988-ban alakult, meg a mi szervezetünk egy évre rá 1989-ben. Ez, ez a szervezetté vállás, ez, ez nem párosul tulajdonképpen egy intézményrendszerben való gondolkodásban, és úgy gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség lenne, azonban ez lehetőséget is nyújt arra, hogy, hogy az önkéntes szabad művelődés lelkeszelleme az, az fontos legyen, és, és ismert legyen az emberek számára. Bokagyárgy. Az induláshoz szeretnék még hozzátenni egy gondolatot. Én népművelőként kezdtem dolgozni a 70-es években. <coughs> Tehát kulturális szervezéssel foglalkoztam, amikor egy barátom révén a 80-as évek közepén vagy egy kicsit később, de még jóval a Magyar Népfőiskolai Társaság megalakulása előtt eljutottam Sárospatakra, ahol is a volt népfőiskolások találkoztak és ez olyan nagy belső élményt jelentett számomra hogy teljesen átalakult az addigi elgondolásom arról, hogy hogyan kéne az emberekkel együtt dolgozni a kulturális területen. Olyan emberekkel találkoztunk ott, olyan tartású emberekkel, akik a régi népfőiskolai képzésüktől indítatva a helyi közösségeknek a, a motorjai voltak sokszor szembe menve az akkori társadalommal, és annak értékrendjével, és kockázatot vállalva, viszont a többiekért. Tehát egy, egy olyan mentalitás mutatkozott meg, hogy nem magamért, hanem, hanem a helyi közösségért kockáztatva, és velük együtt cselekedve a valódi fejlődés érdekében, ugye ezek a fogalmak mind fontosak, hogyha az elmúlt rendszer szemléletére gondolunk, tehát e, abszolút e, lenyűgöző volt ez számomra, és, és egy fordulatot jelentett e, tulajdonképpen az én szellemi fejlődésemben a velük való találkozás. És hát olyan szerencsém volt, ugye, hogy ott Kovács Károly bácsi, Harsányi István, e, Újszászi Kármán bácsi és a nagy öregekkel lehetőség volt megismerkedni, és tőlük a szellemiséget egy kicsit átvenni. Itt tudtam meg, hogy Érden, ahol én élek, szintén nagy népfőiskola volt, azt hiszem Ugrin Józsi, Ugrín Józsi bácsi, bácsi volt a vezetője, de. vagy legalábbis résztvevője volt ennek az Érdi Népfőiskolának. Úgyhogy én elhatároztam akkor, hogy ha tehetek valamit, akkor ilyen irányba fogok az én adott területemen megmozdulni és, és működni és kezdeményezéseket létrehozni. Mit lehet tudni ezekről a két világháború közötti névfőiskolákról, hogy hogy működtek ezek? Nos, hát tén tényleg megvannak a hiteles történelmi gyökerek, érdemes valóban erről is szót váltani. Györgyi már elmondta ugye a Sáros-Patoki tehát ugye a református kollégium mellett a, a, a tanárképzés részeként működött, tehát hogy azok a fiatalok, akik oda bekerültek tanulni, és nagy részt a református egyházközségek küldték oda a tehetséges fiatalokat tanulni, azok úgy menjenek haza, hogy hogy felvértezettek abban a helyi tudásban, a helyi közösségben és a, a, a helyi cselekvésben. Tehát minél többet lehessen erről tudni. Ez egy önellátó, önfenntartó modell volt, természetesen megfelelő mintakertel, kollégiummal, szellemiségű tanári gárdával. Tehát tulajdonképpen a, a református tanítóképzés részeként működött, és az iskolán kívüli, közösség szervezésre, művelődés szervezésre készítették fel őket. Ennek kidolgozott módszertana volt, újszászi Kálmán például a falu megismerésének a történetét egy nagyon szép könyvben leírta, ezt mi magunk is használtuk, amikor Kemény Bertalannal a mi szervezetünk egykori elnökével dolgoztunk együtt, és hát ö, ö, megpróbáltuk feléleszteni a régi gyökerek alapján a falu, a falu kutató mozgalmat, és abban nagyon fontos szerepe volt, az ott megismert emberekkel valóta További együttműködésnek népfőiskolai keretek között. Tehát ez, ez a református, a katolikus Kalott. Kalott Népfőiskola rendkívül nagy hatású volt, Kerkai Jezsuita Páter alapítója volt, amit erről lehet tudni, hogy, hogy nem úgy egyszerre hirtelen pattant ki, hanem egy nagyon tudatos tervezési folyamat előzte meg a katolikus egyházon belül, az agrár a tulajdonképpen a, a kevésbé földel rendelkező vagy föld nélküli ö, fiatalok százezreivel való ö, kapcsolatépítést és, és tartó tanulás segítését, ami elsősorban a gazdaképzést jelentette az egyház részéről. Ö, olyan továbbképzéseket tartottak, akik, akik lehetőséget kaptak arra, hogy azzal a belső hivatásrendiséggel a, a helyi közösségben tovább dolgozzon, annak ellenére, hogy ugye világi személyek voltak, és hát ez, ez mind nagyon meghatározó volt. Úgy tudom, hogy 30 ezernél is több tagja volt, 4500 helyi szervezete volt a kalotnak, és gyakorlatilag a két világháború között a, a földreform és a, az új földtörvény előkészítés volt a kimenete ennek a társadalmi mozgalomnak és kezdeményezésnek. Tehát azért mondtam reagálva a, a bevezetőben, hogy az valóban egy mozgalom volt egy, egy közös értékeken, a, a közösség teremtésen keresztül történet tanulása forma volt, amivel többek jobbak lehettek azok az emberek akkor, és, és valóban egy hiánypótló tevékenység volt. A... És ezek nagyon fontos előzmények. Ez a földreforma kapcsolódó eszembe Kis Istvánnak a neve, akit még mi is volt szerencsénk megismerni, aki a Magyar Zoltán a tanítványa volt, a két világháború közötti jogtudós, és a közigazgatási jogász és ő maga is ezzel foglalkozott és ilyen minőségében szervezte meg a Tatainé főiskolát és élete végéig hűmar a Tatához még későlegségében is előadásokat tartott ott, felméréseket végzett a városban és valóban a, ő is részvevője volt annak az akciónnak, amikor egy kiállításon mutatták be a földreform szükségességét, amit aztán a teleki pána be kellett idő záratnia, mert akkora volt a nagybitokosoknak a fölhaborodása. Pár évek később aztán más lett a helyzet, ugye, mint tudjuk, amit magúton nem tettek meg, azt elvették tőlük. Ilyen a, ilyen a történelem. És ö, ö, még... A, a, a Kemény neve is elhangzott. Hát a, a, a falufeszsi társaság e, a fogadó óráin, ami mint e, tudni való, hogy a gédesörözőben e, történtek ezek meg. E, komoly megbeszélések voltak egyébként a, a sörözőben, e, kis bácsi volt a, a korelnök, és egyébként is a, a szellemi hogy mondjam, spiritus rektora ennek az egész asszhatásaságnak, és ö, rendkívül érdekesek voltak ezek a beszélgetések a számomra. Ö, ö, többször csak a, a szégyeltem volna ott a sörös között érzetelni, de ma szígy, szígy, sajnálom, hogy mi esetettem tettem meg. Én, a, két dolog jutott az eszembe. Az egyik az, hogy ö, már további fogalom tisztázás érdekében mondom ezt. Az egyik ugye hogy működött, és talán még működik most is a TIT, ami úgy tűnik, hogy valami hasonló szándékot próbált, ez, ez inkább, ha jól gondolom állami, hogy mondjam, kezdeményezéssel jött létre, de hát a népművelésnek egy ilyen iskolán kívüli formájaként működött a az előző korszakban. A másik pedig az, hogy amikor iskolán kívüli oktatásra beszélünk, akkor igazából mi az, ami, ahol a hangsúly a népfőiskolai oktatásban ott van például, az ember először arra gondol, mert nem ismeri, hogy mondjuk, mit tudom én, az írás felszámolására mondjuk fölnőtt emberek megtanulhatnak írni, vagy mit tudom én, valami. Tehát olyan dolgokat bepótolhatnak, amik, amiket nem volt mondjukban gyerekkorukban megtanulni, és így talán fejebb tudnak emelkedni. De én, hát persze én is olvastam meg erről, mert beszéltem a másokkal, de én úgy érzem, hogy itt van még egy olyan plusz, Amiről nagyon-nagyon fontos ö, beszélnünk, és ez pedig az, amit úgy említett, hogy a készségek. És a, a, hát ugye, ugye itt a, a múlt, tehát érintésből, ugye falusi közösségekben való, ö, hogy mondjam, megfelelő együttműködés, mi az, amit, ami valami, valami plusz, ami, a, ami egy társadalmi plusz, amit az iskolából visz bele. Ezt szeretném, hogyha egy kicsit körbejárnak. Nem tudom, most még jobban leírni, mert, mert uh, majd utána meg tudjuk fogalmazni. Mondhatom? Ez csak egyetlen mondat, hogy jó, nagyon sok kérdést tettem most héten ez sok kérdés, de... de, de most a hát TIT-t de... hogy hogy a különbség a TIT meg a Főiskola között ez alapvető. Igen, alapvető. Hát itt ugye mondjuk itt tudományos ismeret társulat, ez, ez volt a régi becsületes neve, de ez egy nagyon régi név, tehát nem egy most keletkezett. Meg a másik ilyen volt, hogy mi József Attila Szabad, szabad Egyetem. Szabad egyetem nem, igen. igen. Ezek, ez egy... ezek nagyon értékes komoly társadalmi igen. kezdeményezések voltak. Azt gondolom, hogy, hogy elsősorban a, egyfajta értelmiségképzés részekén működött, és valóban nagy állami támogatása legalábbis én, én 56 éves vagyok, tehát abban ab a korma, korban, amiben én felnőttem, én is szakmát szereztem, tehát ezt, ezt lehetett tudni hallani is, nagyon jó, nagyon értékes dolgok történtek. Tehát az első különbséget abban látnám, hogy, hogy a népfőiskola az nem kifejezetten értelmiségképző társadalmi kezdeményezés, hanem megpróbál a, a társadalom egészében gondolkodni, tenni, cselekedni, egy, egy személy közeli, a, az emberekhez legközelebb lévő tanulási, önkéntes, önkéntes közösségi művelődési forma. Tehát ha azt mondom, hogy, hogy a, a vidék számára is használható, a legkisebb település számára is használható önművelődési folyamat. Amit úgy gondolom, hogy, hogy a, a titnek ez a belülről, vagy kicsit kívülről való szerveződése, hát nem, nem tudott ilyen formán elérni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy különbség, ami akár ki is egészíthetné egymást. A másik különbség az, hogy a TIT állami támogatása sem olyan nagyon nagy vagy sok. Hát nyilván sokkal több, mint, mint a népfőiskolai mozgalomé, ez mm. De, mondjuk számadatunkban is látszik. A TIT működésén, hogy valószínűleg ez is inkább a 40-50 millió forint igen. közötti állami támogatással rendelkezik a másik mm. a tizedével. Tehát ö, ö, azt gondolom, hogy ez... De, is mind a kettő nagyon kevés, de, de mind a kettő természetesen igen. nagyon kevés. A TIT elment gyakorlatilag a túlélés érdekében, az intézményrendszere fenntartása, megtartása érdekében egy piaci igen. világba, ami, ami hát nem feltétlenül lelki, erkölcsi belső törvények szerint működik. Igen. Tehát ezt, ezt is egy másik különbségnek tartanám. A harmadik pedig, hát a legfontosabb különbségnek érzem az, hogy még a, a népfőiskola mindig emberben, személyben, csapatban is közösségben gondolkodik, és ez a fő célja, ugye a, úgy, úgy fogalmaznánk ezt, tehát azt a közösségi filozófiát ö, ö, érzi magáinak a népfőiskola, hogy mi az a közösség, ami önmagamnál több, egy emberrel több megvan a saját jelrendszere önreflexiója, magára reflektáló és feltétlenül a dialógusban gondolkodik. Én, Tehát egy olyan megnyitott, olyan megnyitott térben, ahol lehetőség van a kérdésfeltevésre uh -huh. és rajtunk múlik itt és most, hogy mi történik, milyen az a kommunikáció. Tehát ez egyfajta alternatív létezési forma, azaz, hogy egy alternatív létforma, aminek a célja, hogy meghívom a másikat egy gondolkodásra, nem pedig egy, egy ismeretterjesztő uh -huh. programra, tanfolyamra, szabadidős tevékenység ahol elsősorban ezt, ezt a fajta teremtő erőt, közösség és, és önfejlődési teremtő erőt képviseli a Népfőiskola. Ehhez kellettek azok a történelmi gyökerek, amikről erről beszéltünk, és ezt Na nagyon lényeges különségnek Azért, azért ez valahol konkrétan valami, hogy mondjam, mondjuk, hogy elméleti anyanyag is Igen. kapcsolódik, mert ugye említette egy föld ö, földműveseket, mondjuk jobb gazdálkodásra tanítottak, hogy például, ha megnézzük a mostani ilyen népfőskoli kezdeményezéseket, mindegyiknek van valamilyen ö, hát valamilyen, valamifajta ismeret, átadás adja a, mondjuk úgy, hogy a jellegét, vagy a, a gerincét legalábbis az az, amit ki lehet írni, a, a címnek, igen, hogy ez mit igen. tudom én népfiskola ilyen és ilyen témakörre, az ismereteket úgy teszi magáévá az a hasonló célral összejött társaság, hogy elsősorban a benne meglévő tudásra alapoz, és azt viszi be abba a bizonyos közösségi tanulási, Folyamatba, közösségi tanulásban, ez az Európai Unióban is egy nagyon uh -huh. fontos folyamat és, és fogalom és kifejezés, és, és nem külső előadókat hív. Az a, az a helyi népfőiskola, a helyi tanulókör, hanem a helyi tudásra, a helyi hagyományokra, a helyi tapasztalatokra. Az azokból az emberekből összejött tudásra és műveltségtartalomra alapoz, mert az adhatja meg azt a, azt a, azt a belső lelki erőt, felszabadulást, amiről a györgy is beszélt, hogy azokkal a személyiségekkel találkozott 20, 25 évvel ezelőtt, és mit tanult tőlük. És, és az egy másik helyzet már, amikor ezek a bizonyos művelődési körök, népfőiskolák, tanulókörök, Svédországban tanulóköröknek hívják, összefognak és egymással próbálnak kapcsolatot tartani egy térségben, egy településen, egy uh -huh. nagyobb településen, vagy valamilyen lehatárolható területen, és ők hívnak meg valakit, aki egy témában felkészültebb, jobb, több mindent tud, mert ők ők szeretnének abban tovább lépni, de azt a, a, a tantervet, a tematikát ők maguk alakítják uh -huh. ki, ők maguk szervezik meg a képzésüket, és ők maguk a saját tudásukból építkeznek. És ez is nagyon fontos különbség, úgy gondolom, hogy a, az általános ismeretterjesztéshez képest. És meg a megelőző formátba is edemes belemenni. És ezt kellene erősíteni mindenféle úton, módon. Ö, hogy miképpen jelenik meg főiskola, tehát a, a közösségszervező ereje, miképpen érvényesül, bennlakással, szemben egyet egy egy itt folyammal, ahol megjelennek, aztán hazamennek, a lakon, és úgy mennek haza, hogy jöttek szemben a élményel élménye most egy másképp mennek haza, Ez így igaz, e, csak ezek Magyarországon is, ez, ez kevésbé valósítható meg. E, na na erről érdemes. a Az anyagi, vonzatai anyagi vonzata, az idő hogy, és a, uh -huh. a hozzáállása, a társadalmi a, beágyazottság. Kezdjük el a Kály Hától, Skandináviától, hogy, ahol ez kitűnt. Nézzük kicsit, a jó, ott, a, a, a jó példát, át, hogy hogy megy ott. Hát több helyen megfordultam népfőiskolákon, Svédországban, Finnországban, Dániában de jártam, együtt voltunk, együtt voltunk Júliával és egy kisebb csapattal, és valóban nagy öröm volt ott megtapasztalni a bentlakásos népfőiskolák működését, ahol hosszabb, rövidebb időtartamra mennek a hallgatók, és természetesen valamilyen tárgyat tanulnak, de együtt vannak, közösségben vannak, tehát ott megtörténik, sőt, igazán ott történik meg, ahogy előbb említettük, hogyha az ember valóban be tud kerülni egy olyan folyamatba, amiben létrejöhet egy, egy közösségi szerveződés, és létrejöhet egy olyan élmény, ami igazán megmozdítja a személyiséget, és visszatérve a, az életébe egy, egy picit már másképpen tud gondolkodni, látni, cselekedni, mint ahogy azelőtt. Ez annyira jól működik, és olyan kiváló feltételek között, hogy mindannyian, akik kint jártuk, rögtön ábrándozásba estünk, és elképzeltük, én még pusztazámorba is elmentem az ottani eladó megnézni a nagy parkjával, hogy milyen kiváló lenne népfőiskolának, aztán hát ugye az ember felébred az álmokból, mert sajnos uh, hiába történt meg a rendszerváltás, amiben nagyon reménykedtünk, hogy itt olyan uh, új uh, kulturális, közművelődési modellek fognak kialakulni, mint például a bentlakásos népfőiskola. Hát ez sajnos uh, nem így lett, ugye nem Amíg kaptunk olyan mértékű támogatást. Azért, hogy, hogy uh, egy kicsit élezzem a dolgot. Nekem úgy tűnik, hogy a népfőiskola az nem a, nem a modern, globális kapitalizmus által támogatandó célok közé tartozik, tudnik túlságosan öntudatos embereket, és nem pedig öntudatlan fogyasztókat fog. Iskolába. Hát, teljesen egyetértek, ugye a régi rendszerbe a kommunista rendszerbe azért lóvott ki, mert ott sem volt az egyáltalán feltétel, hogy az emberek öntudatosan gondolkodjanak, és ebbe az új rendszerben már megint nem az. Volt egy kis idő, amikor ugye a rendszerváltás után tényleg mehettek volna más irányba a dolgok, és nagyon sokan azt hittük, és képzeltük, és azért is dolgoztunk, hogy menjenek más irányba. Úgyhogy én látom én, hogy a Népfőiskola mindig civil mozgalom fog maradni, mert ezek a törekvések olyanok, amit, amit ö, államilag nem vállalnak fel. Na most azért, most visszakanyarodjunk azért Skandináviához, ahol ennek azért 150 év körül, múltja, ö, ma mennyire élő. Nyilván ez egy olyan értelemben e, rossz kérdés, hogy 150 évvel ezelőtt nem tapasztalhattuk meg, vagy 100 évvel ezelőtt, de, de e, valószínűleg a, a főkitűzött célok és a, a megvalósult, e, vagy megvalósuló e, mondjuk e, iskolai nem tudom, minek nevezem egy ilyen népfőiskolai képzés. Minek kell ezt tulajdonképpen helyesen nevezni, mert ez nem egy szénképzés. Együttlét Emberi erőműhálózat. Erőműhálózat. De egyébként egy, egy működő népfőiskola mennyibe felel meg azoknak az elveknek, amik, amiket felvázoltak? Hát ez, ez nagyon érdekes. Dániába, ahol velünk volt a, a Dániai Honvas Béla klub vezetője Lázár Erminiános János, és mi ott, hát... Kifejezés, kifejeztük, hogy mennyire csodáljuk ezt a népfőiskolát, és mennyire jó, mert valóban úgy van, hogy az ő ö, ö, hosszú, maradjunk a képzéseknél, mert nincs jobb gondolatom, vagy fogalmam erre, hosszú képzéseik beszámítanak például főiskolai egyetemi felvéterekbe pontszámokat kapnak, tehát előnyöket élveznek, akik ott végeznek, és ez nagyon-nagyon jó. ez egy elismert tudás. Abszolút válik. elismert tudás, uh -huh. és ugye az állam támogatja a bekerüléseket, meg minden, szóval nem úgy van, hogy nekem kell a zsebemből kifizetnem, csak egy kis résszel kell hozzájárulni. Tehát valóban egy, egy elérendő és, és jó cél ez, viszont Ervin felhívta rá a figyelmünket, hogy hogy nehogy azt higgyük, hogy ott olyan radikális ma már a Népfőiskola, mint ahogy mi ebbe gondolkodtunk, és, és gondolkodunk legalábbis szerintem még én, a mai napig is. Ez nagyon fontos ez a gondolat, én is ezt szeretném folytatni. Tehát mi Szilkeborgban voltunk együtt, Dániában ez, ez a, a német határtól nincs nagyon messze, a 200 kilométer, tehát viszonylag megközelíthető, nem kell hajókkal szigetekre utazni, bár, bár az is nagyon fontos és izgalmas, különösen egy magyarnak. És, nagyon sok jó tapasztalatunk volt, mi ott egy, egy rövid kurzuson, illetve egy saját erőből, pályázatból összehozott támogatásból tudtunk kivinni egy csoportot a Budapest környéki népfőiskolai szervezőket, akik elsősorban önkéntesek voltak, és néhány erdélyi határon túli két-három partnerszervezetet vagy kollégát. <kül> és így, így voltunk, aztán három-négy gépkocsival körülbelül 15-en. Na most ez a Szilkeborgi Népfőiskola nagyon mélybe gyomásokat tett ránk, de ez csupán egy, egy, egy ilyen egyhetes találkozó volt. Először is találkoztunk ugye magával a bentlakásos intézményel, mely teljesen szuper kétágyas, szuper modern kollégium volt, aminek meg volt persze a belső üzemeltetési rendje, rendszere, de azért be volt osztva, hogy kinek kell segíteni a konyhát, azt a, azt a napot ellátni. Ez Na, egy fontos szempont, tehát aki Hogyne részt vesz egy ilyen az, népfőskolai... Az, az részt vesz annak a teljes életében, adott esetben a, a konyhán kell dolgoznia, vagy be kell mm -hmm. segítenie a takarításban, mm -hmm. vagy bármiben. Tehát ez, ez mondjuk, ez így látszott, Igen. hogy ez egy, ez egy nagyon gazdag komoly intézmény. Három lábon állt, ugye a, a, a Dán oktatás intézményrendszer részeként kapta a, a Dán kormánytól a, a bér, meg rezsi, meg ilyen költségeket, akkor a Szilkeborg várostól, mint települési önkormányzattól kapott mint, mint egy, egy intézményi támogatást, hiszen oda a helybeli emberek is járhattak, és részvehettek hosszabb, rövidebb kurzusokon, bejárós, meg, meg bentlakásos kurzusokon, valamint a harmadik lába volt a résztvevőnek a saját részvételi díja. Kikkel találkoztunk ott? ott? főleg fiatalok voltak, mert ennek a profilja, ennek a népfőiskolának egyébként ma is működő szervezetnek, az volt a profilja, hogy főleg pályakezdő, még családot nem alapító, önmagát még igazából kereső, esetleg még szakmával sem rendelkező fiataloknak adott otthont, és kb. 200 ilyen fiatal volt ott. Dánia szerte, de természetesen a, a szükebb térségből is sokan mentek oda. A fiatalokkal különböző tanítók és tanárok foglalkoztak. Mi találkoztunk egy nagyszerű emberrel, Torben Jorgensennel, aki, hát azt mondanám, valamilyen humán tanárember volt, aki, aki Például a, a globális ö, kérdésekkel kapcsolatban azt biológia tanár lehetett, de népfőiskolai tanárképzésben részesült, mert ott a tanárképzés része ez a, a népfőiskolai tanár, mint, mint módszer, mint, mint hozzáállás, mint tudás, mint, mint egy intézményes rendszerben való speciális ö, Tanító. Ide a magyar rendszer sose értelmében. Ide a múltban még, sem, még nem ért de vannak jó kezdeményezések. De jósítom, a volt ilyen? A múltban is voltak kezdeményezések. Igen, a Karácson Sándor, mint, uh -huh. mint a legnagyobb nevelő, tanár, oktató, szabad művelődési vezető, felnőtt képző, nem? és voltak bentlakásosok. Uh -huh. Találkoztunk egy ilyen nagyszerű emberrel, akinek nagyon tiszta, őszinte és nyílt volt a. a kapcsolatteremtése, kommunikációja, és foglalkozott ezekkel a fiatalokkal. Akkor találkoztunk másik tanárral, aki művészeti, képzőművészeti tanár volt, festő tanár, szerveztünk Magyarországon, illetve a mi hatókörünkben, ez Pest megye és a középmagyarországi régió és a határos megyékben, ahol vannak partnereink, partnerszervezeteink. Egy vándorkiállítás például ennek a Dán festő tanárnak a munkáiból, ez tíz évvel ezelőtt volt. És kialakítottunk egy, egy partner kapcsolatot, mert nagyon érdekelte a Dánokat, hogy mi van Magyarországon, mm. és, és hogy van ez a középkelet európai rendszerváltás. Ez nagyon érdekelte ezt a Torben nevezetű tanárt is. És amikor eljött ő a, az ő tanítványaival, az ő csoportjából az egy ilyen 20 fős fiatalokból álló csoport volt, akkor hát bemutattuk magunkat, meg a, a népfőiskolai tagjainkat, szervezeteinket, a, a mi hatókörünkből, a régiónkból, és nagyon érdekes volt, amikor volt egy esti beszélgetés, nála volt a Biblia, pedig egy abszolút világi embernek gondoltam természetesen az is volt, nála volt a Biblia, Dánul, és elővette, és abból Dánul olvasott föl dolgokat a beszélgetés közben, amivel önmagát is megerősítette, vagy visszaigazol dolgokat, vagy valamilyen témában fontosnak tartotta. Ez volt egy Dán főiskolai tanár, tehát nekem ez egy, ez egy nagyon fontos alapélményem, hogy, hogy bennük megvan ez a hivatásrendiség. Igen, Elkezdtünk beszélgetni ott a fiatalokkal, vagy azokkal a fiatalokkal, akiket elhoztak Magyarországra, és mi fogadtuk őket. És akkor kérdeztük ezektől a fiataloktól, ezek ilyen 20-25 éves korúak voltak, tehát idősebbek nem nagyon vettek részt ebben a szilkeborgi népfőiskolában, hogy ha ő hazamegy az ő közegébe, környezetébe, akkor ő majd fog egyesületet csinálni, vagy valamilyen népfőiskolát? Tudjuk, Dániában öt fő is alakíthat egyesületet, tehát rendkívül... Ö, támogatják a, a, a, a helyi kezdeményezést, az állampolgári kezdeményezést. És akikkel mi tudtunk beszélgetni, azok ettől mind megrettentek, és azt mondták, hogy hát nekik ez nem ügyük, ez nekik nem céljuk. Tehát nagyon érdekes volt az, hogy működik egy, egy államilag támogatott, fenntartott, egy, egy történetileg kiszenvedett, kialakított intézmény, kitűnő szellemiséggel, tudással, emberekkel, lásd a amit én is tapasztaltam, és akkor ott, akikkel mi tudtunk beszélgetni, azt mondták, hogy hát ő nem fog egyesületet csinálni, és kérdezzük, hogy miért, ha hát minden rendben van? Hát nem, de tehát ő, ő nem jutott el, és ő őszintén megmondta, hogy őt nem... Ő nem azért jár ide, hogy, hogy ő egy társadalomépítésben egy építőkő legyen, egy hálószem legyen, adott esetben az ő közegében nyújtson egy fejlődést, hanem egy általános emberi ö, iskola, amelyik persze felébreszti az embert, de nem biztos, hogy eljuttatja, vagy nem biztos, hogy fontos, hogy eljutassa oda, ami nekünk fontos volt, hogy valahogy ezekből a gyökerekből, lelkiségből, hivatásrendiségből részesei legyünk egy, egy organikus De nem lehetséges, hogy ezek az emberek, akik nem éreznek magukba ennyi elhivatottságot, elhivatottságot igen. ők egyébként adott esetben pontosan nagyon jól tudnak csatlakozni valami helyi kezdeményezéshez, és ott, ott pont, pont, hogy elő tudják segíteni azt, amit, amit ami egy közösségépítéséhez Igen. kell, ha, ha elcsájtítják azokat a készségeket, annélkül, hogy ők magukat annak tartanák, hogy ők, ők nem vezető Igen. típus emberek, hiszen azért mondjuk nem mindenki vezető, tehát ehhez kell egy kis ambició Igen, de hát ez, a, ez, ez így van, tehát ez, ezt a reményt mi is megfogalmazhatjuk, és hát nagyon szimpatikus viatalokról volt szó. Még egy kérdésem, Igen. mondjuk ha, ha azt nézzük, hogy mit jelent egy országnak a népfőiskola, hogy ezeknek a, a, az északi országnak, el lehet mondani, hogy mi lenne, ha nem lenne, vagy nem lett volna? Igen. Ez, ez így van. Ha nem lett volna, akkor nyilvánvalóan nem lennének a, a, a világgazdaságnak olyan, olyan részei, amelyek hát a Dánia uh, például, vagy szem, Svédország nem uh, nem manapság. Hát, uh... Mint ők az Egyesült Államok is, elő, vagy Japán, és ott csak nincsenek népfőiskolák. Igen, de más van, vagy más a társadalom berendezkedése. Ugye Dániáról azt mondta még boldizár, Iván, is, ugye, hogy a gazdag országa, és ez, ez gyakorlatilag, még hogyha. A mezőgazdaságban résztvevők aránya ott is ugye az európai átlagot képviseli, vagy az alatt van, mert 4 vagy százalék, aki kifejezetten ilyen családi vállalkozással, kistermeléssel, farmergazdálkodással foglalkozik, de mégis, mégis ez létezik, és így működik. Svédországban pedig a tanulóköri mozgalom, ami nagyon jelentős és, és számottevő, a 7,5 millió Svédországban, a, a négy, négy millió ember vesz részt ilyen, ilyen helyi önszerveződő, önképző tanulókörökben. És, és ezek csak a regisztráltak. Regisztráltatni magát, meg csak azok regisztráltatják, akik már, már ebből a, a helyi közösségből ki szeretnének lépni, szeretnének tudáskapacitást, mm. információs segítséget kapni a, a további szóval. művelődési folyamathoz és kapcsolatépítéshez. Tehát azt gondolom, hogy valóban nem lennének ott, ahol civil téren hát rendkívül fejlettek, és van mit tanulni a jó példákból nekünk is. És amit lényegesnek gondolok, hogy pontosan ezekben az országokban a gazdasági javak eloszlása sokkal egyenletesebb. És köszönhető ez igenis a 150 éve ott működő és nagy, nagy számban ott működő népfőiskolának, amire te is céloztál, hogy azért egy jogérvényesítést megtanulnak ezeken a népfőiskolákon, és az egész társadalomba jobban tudnak gondolkodni. Viszont hát, a különbség a mi helyzetünkkel szemben az, hogy pontosan amiatt, hogy egy egyenletes fejlődés és egy polgári demokrácia volt, Kevésbé volt meg az a késztetés, ami itthon, hogy mi mindig fölzárkozni akarunk, és, és, és mindig rá vagyunk szorítva arra, hogy fejlődnünk kell, vagy valami lenyomás ellen küzdenünk kell, és, és erőket kell bevetnünk ahhoz, hogy, hogy érvényesítsük a, a, a kis embereknek a, a, az érdekeit, a helyi szinten valamit tudjunk kezdeni. Ezért nálunk a közösségben való gondolkodásnak a, a, a fontossága sokkal inkább megvan, mint nyugaton most. Tehát más jelent a névfőiskola számunkra, és más jelent az ő számunkra, de a még meg az ő számukra is más jelentett. Csak ugye ők előrébb jutottak, és mi se vagyunk utábbak a skandinávoknál, mi ugyanúgy előbb juthattunk volna, ha kellogpátra óra centével hosszú, és a töltelmünk másképp alakul. De hát nem volt hosszabb, és ezért nekünk hátányos helyzetből kell létrehoznunk Most azokat az értéket. Nekem a hátányos helyzetről van egy, egy kis gondolatom, ez pedig az, hogy ugye itt Puka is említette, hogy hát hogy a magyar mindig fel akar zárkozni, de tulajdonképpen ha a világ jelenlegi folyását nézzük, ami nem csak egy a mostani ilyen felszínen látható gazdasági válság, hanem is sokkal, de sokkal mélyebb belső válságnak a jeleit mutatja. Itt a fölzárkózás nem tűnik valami nagyon okos gondolatnak ma már, hanem inkább egyszerűen a, a, a reális alternatíva keresése volna talán a az, a kiút abból, hogy, hogy ne e, abba a sodrásba kerüljünk, ami, ami hát jó, 200 éjjük fölfelé éve, de most e, lónagyhupanókkal e, meg lehet éppen a, e, egyik nagy törését fogja elszenvedni a következő évben, vagy évtizedekben. Igen, hát valóban alkalmas ez a közösségi felnőtt művelődési forma arra, hogy, hogy az ember meg, megbeszélje, hogy hát igazából mi a helyzet, és mit lehetne csinálni. Tehát én azt hiszem, hogy ez, ez mindig nagyon fontos és aktuális volt, és ugyanakkor ebben a világban, amikor kicsit elidegenedett a társadalma magyarra, nem jellemző ugye a kollektív gondolkodás, míg az északi népek hát, nemzeti karaktere a, a, a kollektív tudat, és a, a, a nem, érdekes, kollektív nemzet... A Dánok majd... tipikusan ilyenek. Igen, de a, éppen nemrég beszéltem, aki a Dániában dolgozik, és azelőtt Mexikóban volt, és hát pont a, a tűz és a víz. Igen. Ugye Mexikóban mindenki nagyon haverkodik, barátkozik, stb. Aztán jól rászálnak. A Dánok azok pedig a munkaén azt mondja, hogy nagyon kedvesek, udvarosak, de amint véget ér a munkáján, mintha nem is ismernék, Egymást, tehát olyan fajta távolságtartás van, és mégis a társadalomban ez, a, ez valahol ez a közösség, ez közösség, közösségi, igen, tudat, ez igen, működik. Igen. Ez úgy mondjam, tehát ez az a dolog, amit én most például nem tudok megfogni, és nyilván aki ott dolgozott, az is bizonytalan ebben, hogy ez akkor hogy működik. Mi is ezt tapasztaltuk, hogy ez létezik a magyarral szemben, ami hát mindenképpen ugye az egyéniség, a személyiség, a individuális, de ugyanakkor ebből fakadóan építi föl a hálózatszerű közösségeit, és hát mi ebben próbálunk tenni. De visszatérve ahhoz a gondolathoz, amit mondott, hogy azt gondolom, hogy, hogy sokkal több lehetőségünk van már arra, hogy hogy saját magunk kézbe vegyük a saját ügyeinket, és segítsünk magunkon, és éppen ezért a, a, ezek, ezek a, a személyes kapcsolatok, a, a személyes, a személyiség hitelességével élő emberi kapcsolatok, amelyek közösségeket teremthetnek, én azt gondolom, hogy ezt, ezt egyre többen kezdik felfedezni. És akkor az a közösség, az, az gyakorlatilag ugye nem öncéllal születik, hanem valamilyen úton, módon egyfajta megmaradás, minden közösség célja megmaradás. És értsd érde, ezt abban a egy egyemberrel több, vagy, vagy bármilyen települési közösségben, családok ö, ö, alakulásában, a családok családjában, a faluban, ahogy kemény Berci mondaná, és ilyen értelemben ívelve föl a nemzetig és, és Európáig, és abban a térben és világban, ahol élünk, vagy ahol magyarnak mondhatjuk magunkat. Tehát, hogy én szerintem ezt a személyközi kapcsolatépítést újra föl kell fedezni, és, és erre nagyon nagy igény van. Ezt, ezt abban tapasztaljuk, hogy például volt egy tanulások félességével kapcsolatban egy, egy kutatás, egy ilyen művelődés szociológia felmérés, 2300 interjú országosan. Mi a mi régiónkban 300 interjút végeztünk, ebbe volt fókuszcsoportos és tehát ez az irányított csoportmegbeszélés, illetve egyéni interjú, amikor bármilyen spontán helyzetben kérdeztük meg az embereket arról, hogy hogyan tanult, mit tanulnak szívesen, mit, mit szeretne kezdeni önmagával is. A elsősorban alacsony iskolai végzettségű emberek körében volt ez a kutatás, és maximum szakmunkás sok kig lehetett elmenni, és tehát 50%-ában vagy a több mennyiségében ez volt a célcsoport. És mindenki elmondta, hogy ő nagyon szívesen Tanulna bármit, akár nyelvi készségfejlesztést, akár vállalkozási, akár bármilyen szociális kompetenciákat, állampolgári ügyekben. És mindennapos, egyszerű, praktikus ügyekben, csak nincs hova menni, nem ismer senkit az adott közegben, ahol él, ott esetleg nincs ilyen kínálat, nincs ilyen szolgáltatás, vagy túl kevés az ilyen lehetőség. Tehát Tulajdonképpen mindenki megfogalmazza, azt, hogy nagyon szívesen részt venne egy, egy akár a népfiskolák, akár a civil szervezetek, akár bármilyen ö, állami ö, intézményrendszer ö, keretébe szervezett képzéseken. Most ezt azért hoztam föl, mert az egész onnan indul, hogy, hogy igenis az emberekben megvan az igény, megvan a... a, a lehetőség, csak éppen valamilyen utomódon vagy kudarcos iskolai élményeik miatt, vagy a, az élethelyzete miatt, a munkanélküliség miatt ő, kilátástalannak érzi ezt, és azok az ellátó rendszerek amikbe esetleg bekerül, vagy be kell, hogy kerüljön munkaügyi ellátórendszer, az, az nem ilyen módon közelít az emberhez, hogy, hogy felébreszteni benne az, hogy ő, ő ki, és ő is egy, egy értékes, hasznos tagja a, a annak a, a társadalomnak, ahol, ahol él. Tehát ö, szerintem egyre több a lehetőségünk arra, hogy a személyességgel, az embereket közvetlenül megkeresve ö, erősíteni különböző tanulási folyamatokat, amikből lehet közösség, és, és ilyen értelme nekünk saját magunknak kell megharcolni és, és ki, kiküzdeni. Úgyhogy én így látom ezt a dolgot. A másik része ennek pedig, hogy milyen tudások jöhetnek ide. Tehát mindazok, ami az egészségesebb társadalomért, mentálisan egészségesebb emberekért és közösségekért, egészségkurzusoktól kezdve bármi, az a, az a sokféleség, ami, ami mind, mind gyarapodhat, belőlünk áradhat, és a másiktól tanulhatunk. Szerintem nagyon sokféle útja és módja van ennek. Na most a népfőiskoláknak ez kifejezetten bevett ügye, témája, gyakorlata, hogy az ilyen iskolából kiszakadt, kimaradt embereknek egyfajta alapkészségfejlesztést nyújtson, tehát, hogy el tudja végezni a nyolc osztályt, vagy, vagy olyan szakképzéshez kapcsolódó képzéseket szervezzen, amelyek mindig erre a közösségre, erre az egyénre épülnek. Tehát gondolok itt a, a matematikai, az informatikai, a nyelvi készségek, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy tudjunk boldogulni. Másrészt valamilyen szociális kompetenciák fejlődésében, lehet ö, szerepe a népfőiskoláknak, ö, tehát mindenképpen ebben, a, ebben a, az egyéni, személyközi organikusabb társadalom képben, és a, a másik része pedig, hát visszatérve a, az eredeti elképzeléshez, hogy a vidék számára a vidék fejlődését segítő tudásokkal, közösségi kezdeményezésekkel segíteni valóban a, a családokat, a szociális gazdaságban részt vállalni, és ö, hát tulajdonképpen egyfajta gazdasági fejlődés részt vállalni a, a vállalkozások fejlődésében. És ezt, ezt a bio közösségekkel a biotermeléssel, a kiskertek el, azokkal az önfenntartó, önellátó kulturális és gazdasági kezdeményezések áramoltatásával, jó példákkal, jó gyakorlatokkal, népszerűsítésével tudja megtenni, és mi ebben dolgozunk, és ebben vannak nagyszerű partnereink a falufejlesztési társaság tagjait tekintve, illetve hát bárhol az országban, ahol, ahol ilyen jó kezdeményezések vannak. Tehát, hogy egy falu hogyan tud önálló alábra állni, és hogyan tudja azt a közösséget eltartani, ami hát egykor így működött. gazdasági jogi és kulturális közösség volt. És hát mi ennek az erősítésében ö, vállalunk szerepet, még, még ha Közép-Magyarország régió a terepünk elsősorban, de hát az is egy nagyon sokféle és sokszínű világ. Én mielőtt tartom egy kis szünetet azért, mert erre mindenkinek hallgatóinknak is szüksége lesz, meg talán nekünk is, de ö, ez lehet, hogy erre nem kell most mind válaszolni, majd szépen sorba vehetjük őket, de menjünk uh, a kérdéseimmel. Az egyik az, hogy uh, sokszor elhangzik az, hogy falu közösség, de ma uh, az emberek többsége városban él. Nagyon sokan élnek. Uh, kisfalvakban, de igazából a városi életmód és ez a városi attitűd az, ami jellemzi leginkább ma az embereket. Még a kis falvakban lakók is ugye ingáznak, máshogy dolgoznak, stb. Tehát nagyon sokszor nem elég élő a kapcsolatuk. De azért ne felejtsük el, mondjuk Budapest, mint egy nagy falu, de a határai sokkal tágabbak ahhoz, hogy egyénként át tudjuk látni. Az őszám Munkra, vagy egy válnosi ember számára e e ilyen értelemben mit tud nyújtani a népfiskola. Ez az egyik. A másik az pedig, hogy, hogy mondjuk úgy, hogy mennyire ideológiailag semleges a népfőiskolai mozgalom. Hogy a, az a gyanúm, hogy a, a, a, a kommunista Hatalomátvételkor ugye a, a, a háború utáni ö, ö, kommunista vezetőknek a, az ellenszenvét vagy haragját kiválthatta az is, hogy, hogy a református és a katolikus egyház vagy ö, ö, erősen jelen van, vagy volt a népfős kérem tehát már eleve akármit csináltak már nem lehetett jó tehát egy ilyen abszolút ilyen ideológiai ellenség, illetve a másik, hogy hát a világ azóta még hát sokszínűbbé vált, részben nagyon erősen szekularizálódott, részben pedig a a, hogy mondjam, a világnézeteknek a a, a sokszínűsége az az egyre inkább tény. De, és ilyen értelemben nem csak Magyarország ne kell gondolni, mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk iszlám környezetben például működik-e népfőiskola, mondjuk Németországban van olyan, hogy mondjuk török, nem tudom én. emberek e, e, e, e indítanak egy fontos népfőiskolai kezdeményezést, vagy e, vagy hasonlom. Tehát ugye, mert it itt mi mondjuk a hagyományaink miatt kötődünk a keresztény e, ideológiai gyökerekhöz, de ez e, nem tudom, hogy ez mennyire kötelezően kötődik hozzá, vagy pedig ez csak... Ez gondolom másoknak is érdekes lehet, nem csak nekem. És ezt a szünet után folytatjuk. Lehet a Beszéljük szünet meg. után, természetesen erre nem kell mit egy válaszolni. De én azért szeretnék refektálni szünet után. Pontosan. Ja, jó. Akkor hagyjunk most szünetet? Vagy egy-két egy mondat meg szeretnének mondani mármint. Azt nem mire két mondatos, hogy most a Na szüntet. jó, köszönjük, hogy legyen a zene, megszavaztunk. városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Témánk a Nép Bányai Gézés Gábor van a és vendégénk nagy Juli és Baka, Györgyi, mind a ketten a Népfőiskolai Mozgalomnak nagyon fontos tagjai, szervezői. És én elmondtam egy hossz és bonyolult kérdés, most nem is ismétlem el, a válaszokból ki fog terülni, hogy éppen kérdeztem. mire Én egy valamirehez kapcsolódnék nék hozzá az ideológias emlelgességhez, ami most nagyon nagy divat. Ö, és én azt mondanám, hogy ö, lehet, hogy az állami oktatásban ennek helye van, mert valóban sokfajta ember él, és ö, senki nem lehet akaratelene semmit elkényszeríteni. Már az egyházi oktatásban nem tartom szükségesnek ezt a fajta, ennek a betartását és a névfős kanamben abszolút nem szükséges hiszen ez önkéntes alapon szerveződik, oda az jelentkezik, aki akar, nem kötelező. Tehát ideológiai semlegesség e, itt értelmezhetetlen, és most egy példát, konkrét példát mondani kell, amivel én találkoztam elsőként, hogy most már konkrét példák is legyenek, ezután a második fedélben ennek a műsornak, elmondanék egyet, ez pedig Örökső Névfőiskola, amit a pap Gábor, Mornávai József és Hintán László szervezett meg, még az idők elején, 1989-ben és azóta is megváltozott formában nem működik, és én nekem ezek az előadások és ezek a közösségek meghatározó élményeim voltak. Valóban más emberként jöttem ki onnan, mint ahogy mentem, és egy nagyon egyértelmű, ha úgy tetszik, nem szeretem ezt a szót, de ideológia irányvonalat képviselve. Ö, és az elején, amikor én Ornavi Józseffel találkoztam, kvázi véletlenül, de hát tudjuk, milyen véletlen, vagy mi nem véletlen, ö, akkor egyszerűen úgy éreztem, hogy nekem ott kell lenni ezeken az előadásokon, még azt sem tudtam megmondani, aki tőlem kérdezték, hogy mi ez, hiszen ő beszélt a gyerekrajzokról, az, a ballangrajzokról, ősművetségről, a magyar hagyományról, a jelrendszerről a matematikáról annyi mindenről és e, amit a iskolában nem tudom, hogy hány tantágynál sőt hány szakon tanítanak egymástól, egy egyetemeken tanítanak amit ő foglalt és, és e, ezek az előadások e, oly mértékben nem csak rám hanem mások is hatottak hogy e, elindítottak minket egy úton amitől magunktól nem indultunk volna el. Közösséget szerveztek. Tehát e, e, ezek a konkrét példák e, na, nagyon fontosak voltak. E, persze az emberi e, gyarlóságot is megelennék, ott is voltak ellentétek meg, ez meg az, de ez mit sem volna az értékéből. És e, ezért hatom a fontosnak, hogy ez hangozik, hogy a névfőskola alapvető szerepe hogy a szemedetünket mássá tegye, mint ami volt, nem, nem az, hogy most újabb és újabb adatokat teltömél a fejünket. Györgyi, a százszalombatán, a könyvtánál egy egész, egy szervez egy népfőiskolát, ugye? Igen. Városi népfőiskola. Én mindig ezzel a kérdéssel kerültem szembe, hogy így mondjam, az említett nagy hatások után, ami sorban ugye a falusi közösségekben résztvevő emberektől jött felém, és hát Magyarországon a hagyomány is a faluhoz kötötte, és, és nagy százalékban köti ma is a népfőiskolai rendszert, meg mozgalmat. Én városon értem mindig, tehát ö, ott is nőttem fel, és ö, mai napig is ö, ott élek, és ö, hát jött ez a kihívás, hogy hogyan lehet városban népfőiskolát ö, csinálni. Tudjuk azt, hogy Európában azért a népfőiskola nem csak a skandináv modellben működik, hanem például Németországban nagyon aktív népfőiskola rendszer van, de ők nem bentlakásos népfőiskolában dolgoznak, hanem tanfolyamrendszerű tulajdonképpen ilyen előadásorozatok, amik hosszú időre összekötik az embereket. És városban ezt találtam alkalmas formának a kezdeményezésre, és mivel ez az időszak nagyon izgalmas volt, ő a rendszerváltás előtt közvetlenül 97-ben itt a budafoki területen dolgoztam a művelődési központba, és így következésképpen a kerületbe kezdtem szervezgetni egy közéleti népfőiskolát, ami hát nagyon népszerű lett. Ugye nemzeti a harmadik út és mindenféle elgondolások, demokrácia, stb. Nagyon népszerű lett. Mondhatom olyannyira, hogy két éves működés és utána elértem azt, hogy a Dél-Budai Népfőiskolai Társaság néven, ami egy civil egyesület volt, működötte egy rendszeresen ö, ö, ö, előadásokat és képzéseket és megmozdulásokat tartó népfőiskolai közösség, mert ez az Egyesület működtette ezeket a képzéseket, és ennek én főállású titkára voltam, tehát megtettem egy olyan lépést, ami már az intézményesülés felé mutatott volna, mert épp kihasználtam az akkor ugye, bekövetkező rendszerváltást, és a helyi közösség és és támogatta ezt a fajta kezdeményezést, de sajnos, hogy így kell, hogy mondjam, hogy nem nőtt utána a, a teljes mozgalom, és egy, egy négy év után ez maga így megszűnt. Én akkor 100 halombattára kerültem dolgozni, és itt következett ugye a következő kihívás, hogy 100 halombattán a könyvtárban, ahol dolgoztam, és ami akkor még nem volt Hanvas a könyvtár, hogy milyen irányba induljunk el, és mit lehet tenni. Hát a könyvtár ugye az ismeretek átadásának a helye egy olyan dolog fogott meg, hogy felfedeztem, hogy a, a, a, van egy nagy hiány a, a szellemi területen, nagyon sok fehér folt van, akik az elmúlt rendszerben egyáltalán nem kerülhettek megismerésre, olyan nagy magyar alkotók, és akiknek fontos lenne, hogy az emberek megismerjék a, a szellemi munkásságát. És addigra már ugye az előző népfőiskolából a tapasztalatokat leszűrve rájöttem arra, hogy a Városi Népfőiskola tulajdonképpen két fontos dolog mentén működhet. Az egyik a személyiségfejlesztés. Tehát ha itt hosszabb időn keresztül járnak emberek, módszertanilag hozzá lehet rendelni olyan jellegű gyakorlatot, inkább így mondom, gyakorlatot, ami segít abban, hogy az emberek önmagukra találjanak. És az önmagukra találás másik módja pedig a szellemi tisztázottság. Bizonyos hiányoknak a pótlása. Tudjuk azt, hogy mennyire összezavarodott minden a mai korba, az, hogy világképe legyen az embernek ez már egy olyan elavult dolog, ugye, mivel ezernyi szára szakad szét a, a, az ismeret közlés és a média minden trángzudit, és az emberek a nagyobb zavarba vannak attól, hogy ebben a világban szellemileg hogy igazodjanak el. Hát ennek a két hiánynak a felismeréséből indítottam egy kezdeményezést, hogy Hanvas Béla munkásságát és szellemiségét ismerjük meg Százhalombattán. Ez 97-ben volt, és olyan nagy sikernek mondható az elindulás pont az első téma miatt, ami egy kicsit a kérdésedhez is kapcsolódik a vallási vagy szemléleti semlegesség, az arhaikus hagyomány és a szent könyvek ismerete volt a téma, amivel indultunk, és hát az emberek nagyon-nagyon hiányát érezték ennek, hogy, hogy nem ismerik. A, egyébként a kereszténységet se alaposan, hiszen nem kell az elmúlt 40 évre hivatkoznunk, hogy nagyon sokan nem vallásosak ma már. De a többi vallást, amiről szó volt, tehát a buddhizmus, az iszlám, és egyéb nagy hagyományok, ugye, akár a, az indián, vagy pedig egyéb más nagyobb... Mítoszok és szentkönyvek ismerete nagyon is hiányzott az embereknek, és az a gondolkodásmód is, ahogyan ezt közvetítették feléjük a meghívott előadók. Most ha ezt úgy nevezzük, ugye, hogy egy előadássorozat, amelyben azért mindig együtt beszélgettünk és gondolkodtunk, de mégis egy olyan jellegű, ami a helyi embereket hosszú időn keresztül leköti, hiszen ez most már 13. éve tart, természetesen nem az arhaikus hagyomány témakörbe, hanem utána úgy alakultak a különböző, témák, hogy miket szerettek volna az emberek, tehát beszélgetés folytán mire kíváncsiak, mi legyen a következő, csak azt tudták, hogy együtt akarnak maradni, Most és igenis szükségük van arra, hogy továbbra is ebben a közösségben járjanak. Két praktikus dolog, az egyik, hogy 13 év alatt Hát, hogy egy iskola, az iskolában vannak osztályok és évfolyamok, vagy valami. A népfőiskolában ez, ez hogyan alakul, hogy a konkrét példába? A konkrét. Hogyan alakul majd? Nagy Júlia még mondja, hogy hogyan még. De ez az egyik, a másik pedig, hogy az a fajta közösségépítő, készségfejlesztő tevékenység, az konkrétan hogyan jött létre. Tehát te ezek az emberek, akik, akik részt vesznek a népfőskálán, mondjuk százszalon ezek ö, ö, tudták magukat más területen utána jobban aktivizálni? Igen, hát mind a két kérdése nagyon szívesen válaszolok. Természetesen a 13 év kisebb szakaszokra kapcsol, ö, osztódott, és egy-egy egységre valószínű, hogy ugyanazok jártak. Ö, hát Hanvas Bélával kapcsolatban ez eltartott majdnem 5 évig, hogy az ő szellemiségét boncolgattuk és próbáltuk megismerni, aztán szakrális néprajz az három éves ilyen képzés volt. Volt a, a, egy pszichológia sorozat, az két éves volt, és Meg aztán a képzésről különböző. beszélünk, akkor, akkor van ebben egy aktív visszajelzés, tehát majd mondjuk vizsgázniuk kell valamiből? Vizsgázniuk nem kell, meg, meg egyáltalán nem kötelező felszólalni, de akik ide járnak, tehát felnőtt emberek, akik munka után azt felvállalják, hogy, hogy járnak egy ilyen jellegű sorozatra, amit beválasztottak, és, és rendszeresen, tehát nem egyre jön el, és nem kettőre, és ezt, ezt azért arra figyeltünk, hogy meglegyen ennek az, az igazolása is csak önmagunk számára, hiszen mindig tartottunk olyan alkalmakat is, amelyek nem kifejezetten előadások, hanem közös beszélgetések, záróestek, kirándulások, tehát azért nem fogható fel ez teljes mértékben csak előadásnak. Tehát ezek az emberek ez alatt, az idő alatt ugye egymást is megismerik, és a tárgykörbe is egy kicsit elmélyülnek, és hát amiről beszélünk, hogy, hogy a, a maga a személyiség is biztosabb alapokra kerül azoktól a, az ismeretektől, és azoktól a szellemi hatásoktól, a, amik érik egymástól is az embereket, és, és ebben a, a, a folyamatban, amiben részt vesznek. Tehát így, hogy ők mennyire lettek... A, a, aktívabb tagjai a közösségnek, én erre nem, nem végeztem kifejezettem felmérést, hanem csak azt lehet levonni, hogy ha ezek a gondolatok, ugye a Bélánál is mindig legfontosabb, hogy nem, nem csak itt találunk egy, egy csodálatos szellemi tudást, vagy, vagy szellemi magaslaton járunk, hanem azt megpróbáljuk önmagunkra alkalmazni. És itt ez a mi népfőiskolánkon ez egy állandó ö, ö, visszacsatolás, tehát hogy az, hogy, hogy hogyan tudjuk az életünkbe, az belevinni azt a tudást, és emberileg hogyan ö, próbálunk ö, mi magunk is ö, változni. És akár a legkisebb cselekvésben lehet, hogy, hogy nem olyan ö, világrengető dolgokat visznek végbe ezek a hallgatók, de ha már csak a, a saját személyiségük épül, a családjukba, vagy, vagy a munkahelyi közösségbe mondjuk tisztességesebben viselkednek, és empatikusabban e, e, ugye más gondolatok, gondolkodók iránt is meg, meg egyáltalán, akkor már elértünk valamit, méghozzá nem is kicsit. Én uh -huh. így látom, és mivel erre újfent és újfent igény van, én úgy veszem észre, hogy ez igenis egy hiányzó láncem, ahova behatoltunk, mert akkor nem jönnének és nem kívánnák folytatni állandóan ezt a közös együttlétet, hogy így fejezzem ki magam. És a pótlók a témák is. Tehát olyan témák kerültek elő, ami egyáltalánban észben nem maga tölti a tőlőre, pedig nincs benne az iskolarendszerben egyáltalán. Tehát a műveltséget, az általános műveltséget tágítja a szemléletet és ezzel a megértést is. Egymás jelenti megértést. Tehát nem csak a iskola értelemű megértés, hanem egymás jelenti megértés és közeledést. És, ami nagyon fontos, hogy más népek kultúrája iránti megértést is, ami ugyancsak nagyon fontos. Igen, én is szeretnék reflektálni igen, a igen, szünet előtti igen, igen. kérdésfeltevésre, valamint a, a Kedves barátaim, kollégáim részéről itt elhangzottakra, hogy tulajdonképpen a Népfőiskola mire jó, itt, itt arról beszélhetünk, de elmondott egy, egy dolgot, hogy Magyarországon inkább városias Hát, mondjuk itt, mi, Budapesten igen, abszolút ég, azok vagyunk Egy, egy, egy Picit szeretném színezni a képet. A vízfejben Úgy, ülünk és itt igen De Magyarország mindenféle ilyen. ilyen kutatásuk alapján elsősorban a rurális térség, vidéki térség, mert mind település szerkezetileg, mind az ott lévő létszámot tekintve a, az elhelyezkedést, a megélhetést tekintve még mindig többségében vidéki térségről beszélnek nagyon, Magyarországról. Nagyon, ez csak úgy... Je, csak azért mondom, hogy azokban a falvakban, ahol Penny Market, Tesco, és nem tudom mi épül jobbra, egyre másra, az azt jelenti, hogy az a falu, az gyakorlatilag a belső együttműködésből eredő mondjuk gazdasági kapcsolatait gyakorlatilag valószínűleg már elvesztette. Mert egy, egy, egy globális rendszernek a, a részeként van most már működtetve. Tehát nem az történik, hogy a piacra járnak az emberek, és egymástól kereskednek, egymással együtt működnek, hanem valami, hát mondjuk úgy, ez most ugye azért adjárási dilemmák, ami mi a még mert ez bizony ennek az idézelbe vett nagyvárosi elfajzott gondolkodásnak a, a, az egyik jele, hogy, hogy mondjuk egy kis faluban is, mondjuk spanyol, mondjuk nem tudom milyen barackot fognak előbb, mint a, a szomszédnak a barackját. Ez, ez így van. Tehát, tehát nem... iszonyú veszélyben van az egész. Ez, ezzel, ez így van, tehát ezzel vitatkozni sem lehet, csak azt szerettem volna mondani, hogy érdemes a újra gondolni, jó, ez a nagy új, újra gondolni dolgokat, hogy mint természeti, társadalmi Igen. környezetében, épített művi környezetében, ugye a Kispista organikus világképről Igen. beszélünk, akkor azért még mindig nem vesztettük el ezt a jellegünket. Ez, ez az egyik, amit itt ezen a beszélgetésen nagyon fontos pontnak tartunk. Igen. A másik az, hogy, hogy természetesen történtek mindenféle olyan próbálkozások, a LIDER program csak nem jutott oda, hova, mondjuk Nyugat-Európába eljutott, hogy ugye ott az egy háromlábon álló együttműködés, ami az önkormányzati, a civil és a vállalkozói, EU-s uh, vidékfejlesztési program volt. Éppen a, a hátrányból uh, próbált uh, elmozdulni, és a ezekből a kis helyi összefogásokból EU-s támogatása jó kis helyi vagy kistérségi programok támogatásával mm. tudta mind a, a, a boldogulást, a, a helyi gazdasági mm. fejlődést, ezeket a fajta kis helyi piacokat megteremteni. Látjuk ennek nagyon jó példáját mm. a szomszédba, Ausztriában is, ahol elég jól tudtak ezzel, ez ezzel élni, de ennek a beszélgetésnek igen, most nem ez a témája, csak, csak mondtam azt, hogy igen azért tehát voltak jó kezdeményezések, de valahogy ez sem tudott általánossá válni és kibontakozni. Miért? Ugye itt, itt nem csak politikai vagy egyéb struktúrabeli problémákról beszélünk, hanem valami fajta bizalom az, ami hiányzik a másik iránt, hiányzik az ilyenfajta felülről, kívülről jövő vagy EU-s programok, struktúrák iránt, Persze, tudni kell, ismerni kell, tudni kell, hogy miről van szó, és akkor, akkor nyilván lehet ezzel élni, mert nagyon sok helyen viszont tudtak ezzel élni. Például a helyi borpincék, vagy, vagy nem tudom, milyen település bora, csak egy, egy ilyen jó, jó példa jutott eszembe, hogy azért persze voltak jó kezdeményezések is. Tehát én azt gondolom, hogy hogy az a bizalom hiányzik, ami igazából minden létezésnek az alapja. A közép-kelet-európai hiánypiramisban a legfontosabb és a legvastagabb, a legalsó, a leg, leginkább hiányos rész az a bizalom, ami, ami egymás iránt és, uh -huh. és az együttműködés hiányában. Most hiányában. mondjuk a hangos Béla a Népfőiskola a cászomotán az egy pont ezt megalapozza, még talán akkor is, hogyha valahogy úgy érzékelem, hogy ez még nem annak a népfiskai formának a, a kifejlett formája. Hisz, Így van, ami hisz, György elmondott, ez egy, ez egy kitűnő példás, nagyon jó igen. példa, és Hanvas Béla amúgy is valóban egy nagyon jó példa, ugye a 20. századi igen. magyar filozófiai gondolkodó, amit kell és tudnunk kell ismerni, hiszen ő, ő általános emberi problémákról és még ilyen értelemben magyar kérdésekről is gondolkodott, és ez egy nagyon-nagyon fontos lehetőség és, és eszköz, ezt az ismeretet és ezt a szellemiséget uh -huh. ismerni, használni, benne lenni és, és, és erősíteni. Tehát ezek nagyon jó példák és lehetőségek. Én azt mondom, hogy a népféska igazából leginkább nagyon sok színű, nagyon sok színű arra a bizalomépítésre uh -huh. építhet, ami, ami arról szól, hogy ki vagyok, honnan jöttem és merre tartok mint általános uh -huh. fő kérdése a, a, az emberi társadalomnak a, a világban, uh -huh. a, a világképpen. És én azt gondolom, hogy ezt ez bármely kultúrkör oldaláról meg lehet közelíteni. Természetesen a, a, a mi népfőiskolai mozgalmunk az, az igyekezett a, a magyar örökségre, a magyar hagyományokra, a zsidó-keresztény kultúrkörre egyfajta nemzeti ö, tudásra és gondolkodásra alapozni és építeni, és... Ö, Értve azt a Szent Istváni országot, amelyik egy befogadó és egy nyitott ország volt, és ahol mindaz hungarusznak számítottak, itt találtak foglaló elején, őseink, és teremtődött, ugye nagyon sokáig megmaradt egy, egy erős közép-európai. Országként. Tehát mi így gondolkodunk a, a befogadásról, a bizalomépítésről és a nemzetépítésről. Tehát ezt, ezt helyre kell itt tenni, ezt ki kell mondani, és én ebben nagyon-nagyon jó dolgokat tudok elmondani. És a városról. Tehát a város önmagáért soha nem létezett, ugye? A város, tudjuk, hogy a város épülés, a városfejlődés, még Budapest épülése és fejlődése is tulajdonképpen közösségek, lokalitások és entitások csoportja és közössége volt. Tehát, hát, ha csak nem egy mondjuk királyi akarat hozta létre. Olyan, igen, igen, természetesen olyan is, olyan is volt benne, de itt mindenképpen a, a, a, az érzelmekről, a, a kulturális tőkének, a bennünk lévő Kultúrának, bárkik is vagyunk, bármilyen nyelven is beszélünk, ott élünk, egyfajta kötődésekről beszélünk, mm -hmm. ahhoz, hogy honnan jövök, ki vagyok és merre tartok. És ezt minden ember, minden közösség. Meg kell, és meg tudja gondolni, és meg tudja beszélni, és el is tudja mondani. Tehát ha így közelítem meg a kérdést, akkor sok lokalitásnak, aminek az erősítésén dolgozik Györgyi is ezzel a Hanvas Béla Népfőiskolával, ami, ami felszabadítja az emberből a, a gátlásukat, azt a szellemet, annak a, annak a gondolkodásnak a szabadságát, és a, a, a tetvágyát, és az emberi kapcsolatépítést erősíti, tehát ez egy jó példa volt erre. Ez, ez, ez bárki megcsinálhatja. Ez, ez bármilyen módon bennünk van. Szó volt itt arról, hogy hogy iszlám, tehát más kultúrkör, más. Példaként. De mondjuk Németországban ez lehet. Példaként. Egy, egy az erről az volt, és erről olyan sokat. Nem tudok azt tudom, hogy a, a magyarországi iszlám közösségek azok rendkívül nyitottak és barátságosak. Én például a Szent István Bazilikánál lakom, uh -huh. és ott minden évben ramadám kor. Népfüsk, kapnak lehetőséget nem uh, a templomban, hanem a, a térenek a a bemutatkozáson. Nem, nem nyitottak. De uh -huh. nem is mondanám, hogy mindent így ez old meg. Én uh -huh. azt, azt gondolom. Hogy, hogy, hogy, hogy az Igazából a vágy. Itt most, itt most én a, a népfőiskolai mozgalmat tesztelem, nem pedig a, mondjuk ne. az iszlámot. Hogy, hogy Tudom, miről van. Igen. Tudom, hogy, És ez egy valami. Miről beszélünk így ami, van. Ami, ami nagyon megérdemli azt, hogy az emberek figyeljenek rá. És ebbe beletartozik az is, hogy bizonyos fenntartásokat hogy félelmeket is ö, el kell oszlassanak, ami, ami, hogy mondjam, tehát hiába van valamelyik dicső múltja, ha azt a dicső múltat jócskán beszenyezi egy mondjuk egy negatív propaganda. Mondjuk, mint volt a kalott, vagy valami, amiről mindenki dicsérőleg beszél, de volt 40 év, amikor el, hát ez azért klerikális, ez az, Az akkori, akkori, akkori rendszerben a két világháborúk össze, Magyarországon is féltek a kalottól, mert az rendkívül őszinte a... és, és, és, és mozgalommá vált és, és nagyon sok embert érintett, akik összefogtak, hogy a saját a helyzetükön javítsanak, később is, és tulajdonképpen még most sem mondanám, hogy ezek a félelmek ezek megváltoztak volna kalóttal szemben, legalábbis én így tudom a től a helyzetet. Tehát visszatérve ahhoz, hogy város. Tehát a város egy szerves fejlődésében, még hogyha az, az, az a szerves fejlődés egy rendkívül nagy változásokkal, megszűnésekkel, lakótelepépítésekkel, letarolásokkal, mindenfélevel járt együtt, akkor is nevezhetném egyfajta fajta fejlődésnek, abban, abban a városban is ugye élnek emberek, és, és van igényük a művelődésre, a tanulásra és a közösségre. Én egy másik példát szeretnék elmondani, a, a tanulóköröket. Tulajdonképpen az angol nyelvi készségfejlesztés hiányossága és, és kevés ilyen jó lehetősége van ebben, Nálunk Magyarországon és a városban is, még akkor is, hogyha rengeteg nyelviskola működik, de hát azt tudjuk, hogy az piaci alapon önfenntartóként működik, és nagyon sok ember ezt nem tudja megfizetni egyfelől másfelől pedig maga a tanítási mód az, az a hagyományos tanítási mód, és nem pedig ez a fajta közösségi nyelvtanulási módszer. És erre próbált, erre a hiányra és erre a szükségre próbált egy, egy kezdeményezéssel reagálni az angol tanulókör, és most már egyre több ilyen tanulókör jön létre, mm. ahol az emberek azért mennek oda, mert érdeklődik, hallotta, esetleg jól érzi magát, nincs tanár, akit fizetni kell, uh -huh. aki, aki egyfajta tudást, egyfajta technikát, egyfajta rutint próbál bevezetni, vagy előadni, hanem Ön, önmaguktól, és, és együtt tanulnak az emberek. Persze, uh -huh. itt nagyon nagy hiátusok vannak, mert igazából nincs kidolgozva a tanulásmódszertan, nincs kidolgozva a kooperatív tanulási technika, különösen az idegen nyelv tudásra, vagy mondjuk az angol nyelv az az tudásra. Még az idő, hogy tanárok is részt vennének benne. Igen. igen, ezzel is próbálkoztunk, próbáltunk különböző pályázatokkal segítséget nyújtani ehhez, hogy egy-egy jó példa, egy-egy jó tanár segítségével, hát ezt a tanulási folyamatot erősíten, de hát erre nincs mindig lehetőség. Hol működik ez? új városban, a, a Tátra utcai galériában, az a úgynevezett Gemini tanulókör, volt egy őse, egy elődje a vízöntő, tehát a csillagképekből elnevezett mm -hmm. ilyen tanulókör, szintén a 13. Mm -hmm. kerületbe a vízöntő Pinceklubba, ez ott a lehepiacsal mm -hmm. szemben van. Tehát e, tulajdonképpen az újlipót Városban volt erre valamiért lehetőség, ahol több száz ember fordult meg az elmúlt évek során, akik csetelni jöttek, kapcsolatot építeni uh -huh. jöttek, munkanélküli volt, nem tudta megfizetni uh -huh. a nyelvtanfolyamot, vagy befejezte a munkaügyi központ által kínált, kifizetett nyelvtanfolyamot, azt nem jutott. Sehova, vagy hmm. úgy érezte, hogy, hogy ebből ő nem tud ö, olyan munkahelyet keresni, hmm. ahol kötelező az angol nyelvtudás, vagy nem tud nyelvvizsgát tenni, vagy, vagy szeretett volna külföldre kimenni dolgozni, és ezért hmm. próbálta a, a tanulását erősíteni. Tehát sokféle körből, sokféle társadalmi helyzetből, kultúrából és ö, és belső készletésből, motivációból keresik meg az emberek, és egyre jobban terjed ez a dolog, és egyre fontosabb. Mm. És ez, ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogy lehet városban, nagyon egyszerű módon, tanulóköri formában, tehát a klasszikus népfőiskolai gyökereket használva közösségé válni, és az önkéntes, önszerveződő tanulás segíteni, és ezt az idegen nyelvi készségfejlesztést. Tehát ez is egy fontos jó és jó lehetőség erre. Még Igen. Györgynek és Gábornak adunk szót, melyeket meg el kell mennetek, Igen, hogy, hogy hagyjuk, hogy... Ö, E -hát a városhoz mondani. szeretnék valamit Igen. hozzáfűzni, mert ugye részben a műsor uh, téma választása miatt, meg hát a saját miatt is szükségszerű, hogy uh, hozzá szóljak -e a témához. Ugye egyfelől uh, hagyományosan a város valóban a közösségekből állt, normális módon a történelműen folyamán, ez mindig is így volt, egészen a lakótelepek létrehozásáig. És uh, a lakotaleppekről csak annyit mondanék, hogy amikor a 70-es évekbe épültek ezek a panelházak, küldöttség ment Cseperről, a a, a, Csep, a, a, a küldöttség ment a Fokjánő akkori miniszterelnökhöz, mert ugyanis a, a, újpestiek vagy, vagy fordítva Csepediek kaptak újpesten lakás, vagy újpestiek kaptak Cseperen lakás, szóval mindegy, de lényeg az, hogy valami ilyesmi. És akkor mondták, hogy de hát az anyám és nagy, nagyanyám és mindenki, az egész uh, családom itt született, itt nőtt föl, tőzsökeres, újpestiek vagyunk, vagy éppen csepeliek, és akkor azt mondja erre a, a fókjelenői elvtársak, a szocializmust csepelni és föl lehet építeni, mondta az újpestieknek. Tudatos volt akkoriban ez a döntés, amit aztán a szociológusok előképpen uh, nehezményeztek is, hogy uh, a közösségeket szétfelték, újak nem alakultak ki, nem is akarták, hogy alakuljanak ki, és ennek aztán nagyon súlyos következményei lettek. Uh, és uh, a másik pedig a városra kapcsolatban, hogy uh, valóban uh, kettősség van, mert egyfelől uh, ez a globalizáció, ez minden hova behatol. Ö, tulajdonképpen ö, számú már bárhol lehet tehát nincs már meg az a különbség, mint volt még emlékszem a 70-es években, hogy elmentünk osztályköröndelésre és akkor egész más teltünk falun mások voltak az emberek más volt a, a hagyomány még akkor ez, ez a különbség érezhető volt más volt az ellátás más, más volt a szemlélet az arcok mások voltak az a, a, a öltözködés minden most meg ezek összemosódnak már teljesen, és ez megint azt kell mondjam, sajnos, mint az előző példát folytatva tudatos, ahogy ezt csinálják velünk, hogy a, a, a, a hagyományaink, a, a közösségeink azok ilyen felolvadjanak valami ilyen nagy globális fogyasztói, nem tudom, micsodában. Tehát egyfelől valamint van ez a támadás, másfelől, viszont a magyar hagyomása nem városépítő nép. Mondjuk ez kimagyarul. A németek azok igen, lehet sorolni angolok igen, a magyarok nem igazán, de hát még a mezővárosok is úgy néztek ki, hogy két-három tér a település magjában, amelyik városias volt közintézményekkel, és körülötte pedig nagy terjengő falusias zóna terjed el és most, pedig az, akkor ezek mezővárosok voltak, most meg ugye, hát kicsit karikírozva azt mondani, lassan már minden falu város lesz, mert minden városan nyilvánítanak, ö, szinte boldog-boldogtalan, és ebből következően annyi városunk van, ami formálisan, ö, közjogilag annak számít, ugyanakkor meg hát el kell maga menni, hát nem sok van közülük, a városiasan, is néz ki. Tehát ez a kettősség valóban fönnáll, egy valami lókértből, illetve két valami, az egyik a lakótelep, de az amit mondtam az előbb, a másik pedig a hasonlóképpen támadásnak érzékelem a lakóparhóknak a terjedését, amely se a faluhoz, se a városhoz nem kapcsolódik semmilyen formában. Tehát e, valóban egy nagy keveredés van ezen a téren. Én csak egy összefoglaló gondolatot mondanék, mivel tényleg mennünk kell. Hát úgy látom, hogy a globalizáció mai nyomásában vagy nyomulásában valóban egy alapvető feladata lehet a városi népvűiskoláknak, igenis a személyességnek a a um, megerősítése, a személyiségfejlesztése, hiszen nagyon sok ember elbizonytalanodik ebben a rendszerben, és nagyon sokan válnak um, pszichikailag sérülté, és bizony az az út, ami pszichológushoz és pszichiáterhez vezet, azt tudjuk, hogy hogyan végződik, tehát abszolút járatlan, és járhatatlan sokak számára, viszont a, a, az emberi közösség, és, és együttlét kisebb csoportokban, és a szellemi tisztázottság, tehát, hogy igenis a kor ö, ö, ö, nagy szellemi vonulataival tisztában kell lenni, és el kell tudni igazodni, és ebben egymás segítségére lehetünk, akkor szerintem tettünk valamit városi körülmények között is, és ennek számtalan módja van természetesen. Most itt töretek elbúcsúzunk, mi pedig Nagy Juliával néhány perc hova folytatjuk, még egy rövid ideig önökkel maradunk, úgyhogy maguk nem menjenek el a rádiótól, Köszönöm. szépen. folytatjuk. Tehát a Nagyvárosi Dilemmát, Géza vagyok, és Gyuriával, a Budapest környéki Népfőskolai Szövetség elnökével maradtunk itt most kettesben még egy rövid ideig hisz ez a Népfőskoli mozgalom, már maga az, hogy van Népfőskolai Szövetség, eleve azt jelzi, hogy van valamilyen összefogás a Népfőskolák között, tehát ennek azért sokkal tudatosabb a, a háttere, mint hogy valaki csak nekiugorjon bár úgy tűnik, hogy szinte bárki nekiúrhat szervezni. Jól gondolom ezt? Így van. Amikor mi megalakultunk, 89-ben az egy nagy fellángolás volt, egy nagy, nagy kegyelmi pillanat, hogy így is nevezhetem, mert azok az emberek alakították ezt meg, akikből polgármesterek lettek, vagy, vagy a társamszervezésben érintett könyvtáros népművelők, voltak lelkészek. Tehát sok olyan szakmájú ember, aki hát főleg, főleg a, az emberrel foglalkozott, és az emberi közösségükkel és foglalkozott. Rá, ez a mozgó, ez jó Létezett volt. Létezett is volt, igen. igen a, a, a mi szervezetünket Rétei Prikkel Lajos segítette életre. Ő, ő egyébként meg Sárospataki diák volt, mm. tehát ugye egyértelmű volt, hogy hozt ez a szellemet. Ez a csapat akkor körülbelül egy húsz főből állt, és Szentendre mellett a Szentendrei szigeten alakult meg. Tehát úgy is lehet mondani, hogy, hogy sziget, az a sziget, amelyik, a, amelyet a Duna hozott létre, nagyon sok pici szigetecskéből töltötte fel, és lett a, a mai formájában az a, az a természetes állapota, amilyen, a Szentendrei sziget. Tehát egy, egy ilyen szép folyamat is volt. Ugyanakkor Budapest környékén jött létre, a neve is, a névválasztás is ezt jelenti, ami egy kicsit annyiban módosult az elmúlt húsz évben, hogy kapott egy kötőjelet, Budapest, tehát ez nekünk nagyon fontos, és környék környéki népfőiskolák. Na, mert azt jelenti, hogy a dolog megerősödött már valamennyire. Valamennyire. Igen. És a gondolkodásunkban nem kívánjuk ö, ö, csupán ellen állásból vagy, vagy ellenzékből, vagy, vagy nem tudom, milyen módon szemlélni a világot. Tehát az előző gondolatra visszatérve hogy a város és a, a falu, természetesen ezek, ezek a folyamatok nem ennyire egyértelműek, mit nevezünk ma falunak, milyen értékei, hagyományai vannak, mi az, hogy város, és a kettőnek mi köze van egymáshoz. A szerve szervetlen fejlődésünk miatt ez, ez most is egy fontos ügyes kérdés. Én úgy gondolom, hogy hogy megint abból kellene kiindulni, hogy mi közünk van egymáshoz. A városnak és a falunak, ha a szervesen alakult ki, akkor igenis sok köze van egymáshoz. A, általában pedig azt mondhatom, hogy szükség van egy, egy új szövetségre. Arra Aha. az új szövetségre, amit a falu ö, esetleg ö, önellátása, ö, hagyományai, tisztább, nyugodtabb, csendesebb levegője, amennyiben az a település olyan jelenthet a városi ember számára. De ez a folyamat, ez elindult. Hát nézzük meg a, a kiskerteket, a hobbikertek mozgalmát még ugye a, a Kádár rendszeri Jó. időszakban a, a, a 60-as évek után, amikor már egy kicsit puhult ez a rendszer. Igen, akkor a ez nagyon-nagyon nagyon beindult, és a város környékén benépesedtek ezek a Területek, amelyek hát már elhagyott legelők vagy szántók voltak, és ott tulajdonképpen kiskertek, hobbikertek alakultak ki. Mm. Tehát én nem becsülném le ezeket a, a folyamatokat, tudásokat, értékeket, amelyekből aztán később hát önálló települések is születtek, mm. és akkor, akkor ehhez megint tud segítséget adni az a, az a tanulókör, vagy az a népfőiskola. Tehát egy közösség, úgy gondolja... Valahogy úgy érzem, hogy egy közösségnek kell úgy gondolni, hogy szeret a Ez nem annyira egy embernek a maszek kezdeményezése feltétlenül. Mit kell tennie ahhoz, hogy, hogy, hogy egy ilyet létre tudjon hozni, és milyen fajta vagy segítséget tud kapni ahhoz, hogy ez azokat az erényeket, amit egy népfőskától remélünk, azt meg tudja valósítani, hisz itt, itt a, egy módszertan Ról is van szó, amit adott esetben nem árt, ha az ember ö, megismer, ha megismerhető Magyarországon. Ez egy kérdés, persze. Így van. A, a lényeg az, hogy arról kell beszélgetni az emberekkel, akár milyen formában, ami, ami az első lépés, egy ilyen megbeszélőkör vagy folyamat keretében, hogy ö, mire van szükségük. Mire van igényük? Mi a képzési szükségletük, mi a műveltségi uh -huh. igényük és szükségletük. És ebből a szabad gondolatok áramlásából kialakulhat egy olyan cél, egy olyan kép, egy olyan jövő, jövőkép, amiben saját magunk megfogalmazzák az, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy, hogy elmélyedjünk, fejlődjünk bármilyen készségben, nyelvi, vállalkozási, gazdasági, önellátó, kertművelés, biogazdaság. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta kíváncsiságot feltétlenül ösztönözni kell. Ehhez, ehhez lehetnek azok az értékes és értelmes emberek bármely közösségben, akik erre képesek. Tehát ez nem kell feltétlen értelmiségi kezdeményezőnek lenni. Mert, mert egy hagyományos közösség, az arhaikus közösség, erről volt szó, amit az Örökség Népfőiskola is nagyon tudatosan tanít vissza, az pontosan ezeket a tudásokat és elemeket is ö, értékeli, vagy, vagy viszi vissza és tanítja vissza. Egy hagyományos közösség, attól volt közösség, hogy sokfélék voltak, de együtt éltek, és mindenki valami valaki valamihez a legjobban ő értett. És ő volt annak a közösségnek, a, a, abban a témában a vezetője. Adott esetben a templomi előénekes. Adott esetben a, a, a, az érdekeket, az értékeket a legjobban megfogalmazó vezető, és lett belőle a, az előjáró, vagy a bíró. Mm. Tehát ezt saját maguk választották ki, de összeadódtak ezek a tudások, és így, így alkotott mm. egy, egy színes, egy boldogulni képes Közösséget, mondjuk a magyarországi, közép-európai településeket tekintve az elmúlt ezer évben. Így, hmm. így próbált létezni hmm. és megmaradni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nem valami nosztalgikus és, és ö, olyan dolgok, amelyek nem fontosak. De ezeket ezek nem nevezték népfőiskolának. Mink? Nem nevezték népfőiskolának. A, a saját közösség ö, jelrendszeréből, reflexiójából és teremtő erejéből születtek jeles napok, hagyományok hmm. és, és a megmaradás segítő gazdasági, jogi és kulturális értékek. Amik, amik nem voltak egyformák, egy-egy térségen belül se. Hát minden település, minden falu más és más volt. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, elfelejtődtek, és ezeket az elfelejtett dolgokat nagyon érdemes uh -huh. visszanyúlni. Miért? Mert, mert itt a saját történelmünkre, a saját értékeinkre, a saját hagyományunkra, a lelkünkre, a szellemünkről uh -huh. van szó és a mai gondjaink azok tulajdonképpen mind ezekből az erkölcsi kulturális tőkékből építkeznek. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez bárhol meg lehet vitatni, meg lehet fogadni, és meg lehet csinálni. És akkor létre lehet hozni, amennyiben ott az a, az a tanulni vágyó, valamiben elmélyedni vágyó, valamiben szükséget érző csoport együtt tes akarata kifejezi, abból már lehet tulajdonképpen egyfajta tanulókört. Uh -huh. Hát itt akkor már utaltunk a svéd modellnél, uh -huh. a svéd tanulóköröknél, ami gyakorlatilag megbeszélőkör a család életre neveléstől kezdve bármely témában nyújthat a, a, az a kis közösség, az egy több és az egy több tudása egy, egy közös tudást. De Tehát azt én azt gondolom, hogy, mondani, hogy, innen, hogy innen kell elindulni. Mondjuk egy ilyen pontból elindulva, amikor azt mondja, mondjuk egy, egy közösség, hogy mi ezt névfőiskolaként kívánjuk megjeleníteni, akkor ebben ö, nem az a szándék van, hogy mi ezt valamilyen fajta tudatossággal szeretnénk továbbadni. Ami a, az első fázis az, hogy csak összehívünk és egymással Próbálkozunk, de nincsenek olyan értelemben tudatos formája, hisz lehet, hogy tényleg egy zasztalt ez, vagy egy vallási közösség, vagy bármi, de akik a maguk egyéb keretei között működnek, de nem gondolják azt, hogy ebbőlnek van egy olyan általános érvényessége, amit meg akarnak osztani a, a világgal. De valahol, mert valahol a kettő nagyon összemosódik. Tehát az egyik oldalról, ahogy mondtad, azt is mondhatnám, hogy de akkor nevezzük népfőiskolának. Így van, nem is, nem kell feltétlenül népfőiskolának nevezni. Én arról a gondolatról és, Igen. és arról a, a, a belső értékről beszéltem, amire mindenki képes. És az a baj, az a gond, hogy kevés az ilyen, ilyen együtt élő, mm. együtt működő, együtt tanuló, együtt gondolkodó közösségé váló csoport, amelyiknek fő célja valamiben azért, azért elmélyedni és valamiben mm. jobban tudni. Tehát azt gondolom, hogy ezek... Ezek nagyon alapkérdések, és, és talán ebben lehetne mindenképpen erősödni. Mi, mi ilyen jellegű műhelymunkákban munkákban is gondolkodunk mm -hmm. tanulókörök műhely mm -hmm. konferenciájában, vagy, vagy egyáltalán azokban a közösségi önsegítő rendszerekben és módokban, amelyek segíthetnek a közösségben arra, mm -hmm. hogy megmaradjon, hogy talpon maradjon, és az ahhoz való tudásokat meg a, a, a szövetség, hogy milyen más, hogy mondjam, szerveződés van még népfőiskolai Tehát segítőknek. úgy gondoljuk, hogy fontosak ezek a megbeszélőkörök, látókörök, tanulókörök. Arra gondolok, hogy ha most el akar indulni valaki, és először is, hát mondjuk tanulni akar magáról a témáról is, tehát hogy, hogy az úgy lenne jó, vagy nem úgy lenne jó, akkor milyen fajta segítséget kaphat a már működő, vagy ebben dolgozó, igen. Szakemberektől. Van, van úgynevezett továbbképzéseink. Annak a keretében elsősorban egyfajta pedagógia és felnőtt mm -hmm. oktatási módszertannal foglalkozunk, közösségfejlesztés mm -hmm. példáival, módjaival, jó gyakorlataival mm -hmm. foglalkozunk, és képzési tematikákat, képzések terveit tudjuk megbeszélni egymással. Ez Ez általában egy évben egyszer biztos, hogy létezik és működik egy ilyen jellegű műhely munka, vagy szakmai nap. És akkor általában akkor tartjuk a közgyűlést is, mint civil szervezetnek, tehát mindig valamilyen szakmai programhoz kapcsoljuk a közgyűléseket is, és lehetőleg nem egy helyen tartjuk, bár a székhelyünk a Szentendre, nem egy helyen tartjuk, hanem a tagjai közül vannak, akik fölvállalják azt, hogy ők ennek házigazdái lehetnek, mm. és akkor ott természetesen ez a dolog ezen indulhat. Tehát visszatérve a, a kérdése lényegéhez, azt gondolom, hogy ezt az emberben meglévő önkéntes művelődést, amiből lehet közösség, vagy mondhatnám, a közösségi művelődésnek az alapjairól beszélek, akkor ez, ez a népfőiskolai Hát szerveződés, vagy, vagy fejlődés, vagy szervezet, szervezet fejlődés keretei között ez valahol az alap, és valahol azt a fajta bennünk rejlő szabad művelődési, uh -huh. együttműködést és, és folyamatot, tanulási folyamatot erősíti. A, a nem formális képzések pedig ezekből álnak össze ezekből a, ezekből a példákból, és, és jó gyakorlatokból állnak össze, és ezeknek a jó gyakorlatoknak a gyűjteményét például összegyűjtöttük a Közép-Magyarország régióban, uh -huh. Emben menne van a, az a személycsapatépítési modell, amit a Györgyi elmondott a Hanvas Béla uh -huh. Városi szabad Szabad Egyetem keretei között. Ebben benne van az a falukutatás, amit keménybertalannal kezdtünk el, amelyik pontosan ezekre a, a, a lokális értékekre, tudásokra épült és mm. próbálta fel. Ö, felvetni a falukutatásban résztvevő fiatalok számára, hogy, hogy milyen a, a, a valós helyzet megismerése. Tehát tulajdonképpen egyfajta pedagógiai uh -huh. célnal is szerveződött, másfelől pedig egy, egy, egy szakmai rásegítéssel a helyi kezdeményezések uh -huh. számára. Na most azért Magyarországon, mielőtt ezt nem támogatja senki, tehát hivatalosan. Hát vagy nagyon kevés. Jó, de pályázni Minimálisan... alapon gondolom, nem? Létezik egy, Nincs normatív támogatás. Nincs, nincs normatív támogatás. A Magyar Népfőiskolai Társaság mint országos szervezet, meg a Kalót, meg a szem a reformátusok, evangélikusok egyházához köthető népfőiskolai szervezetek kapnak egy minimális mm. működési támogatást mm. a, a kulturális kormányzaton keresztül. Tehát az, az négy, néhány milliót jelentett, mm. amiből egy-két a... ember tudtak főállással alkalmazni. A mi szervezetünk az abszolút önkéntesekből Igen. áll, és mi, mi nem részesülünk ebből a uh -huh. dologból. Egyrészt maga a pénz is kevés, hogy szétozható legyen, másrészt eddig volt egy ilyen klauzúra, hogy tovább nem oszhatja az a szervezet, amelyik ezt megkapta a, a Kulturális minisztérium. -től. Hát talán most nem is osztania kéne, hanem inkább, inkább a saját a képzésbe kéne talán fölhasználni, ha van mit fölhasználni, persze. Igen, dolog, úgyhogy ezért gondolkodtunk van, azon, nehéz. hogy valahogy változtatni kellene ezen a helyzeten mert mert a népfőiskolákra a nagy társadalmi bocsán, de akkor szinte már szaga ez most igazán mozgalomként működhet. Igen, mozgamként műköthet és, és ö, alkotja néhány olyan civil szervezet, amelyik az elmúlt 20 évben jött mondjuk, létre, vagy Dél-Dániából, van ott esetleg már talán szabályok is vonatkozhatnak rá, nem? Hogyne. Törvényi. Törvény előírások. igen, hát a Díszakjórsaokban van népfőiskolai törvény. Mi is úgy látjuk, hogy 20 év után szükség lenne egy szabad elődésén épő törvényre uh -huh. mi el is készítettük ennek uh -huh. a a kutatások, az irodalomanyag, a saját uh -huh. tapasztalataink alapján a népfelyiskolák közösségi művelődésbe betörtött szerepét, és milyen hiányok vannak, és milyen módon lehetne javítani azon a helyzeten, hogy Magyarország az Európai Uniós országok között, szinte az utolsók között van, aki a felnőtt képzésben uh -huh. részt vesz, és ebben azt gondolom, hogy a közművelődés által közölt statisztikai eleve egy, egy, adatok is benne vannak. A képzéseket, is lehetne népfiskai dolog dolg keretében. Eleve akreditálni Igen. minimális Igen. Konz, olyan konszenzus alapján, ahol, ahol minimális szabályokat hozunk, hogy mi számít igazából annak, uh -huh. aminek mondja magát, és ebben megegyezünk valamennyien, és akkor azt mondom, hogy ez tulajdonképpen egy, akredit, egy belső akreditációs folyamat uh -huh. eredményeként jön létre, és akkor el lehet mondani, hogy, hogy igen, ezek megfelelnek azoknak a, a műveltségbeli, közösségi, közösségi tanulási módokban és, és dolgokban, amelyek minden hol megszervezhetőek, és mindenhol eredményesek, és akkor ezzel az akreditációval lehetne tulajdonképpen egyfajta normatív támogatáshoz hozzájutni mindazoknak, akik a legkisebb településen is szabad művelődési népfőiskolai mm -hmm. kurzust, köröket, folyamatot, csoportot tartanak. A, a és ehhez adhatna egy, egy hátteret, egy szabályozást a népfőiskolai törvény. Ennek van valamilyen Valószínűsége, hogy ez Úgy iránt Úgy a kormányzat? Én, én elhoztam egy anyagot, én szívesen átadom Gézának, művelt nép, emelkedő ország, ebben le van írva Köszönöm. az, amiről itt nagyjából beszéltem. Persze hát az Európai Uniós élethosszígtartó tanulási folyamatba belehelyezve mm -hmm. a, a magyar helyzetet, mm -hmm. a magyar lehetőségeket, és a kitörési esélyként pedig úgy látjuk, hogy szükség lenne egy ilyen törvény, törvényre. És hát el is készült ez az anyag, ami hát nem egy, egy jogi törvénytervezet szövege, mert, mert az, az legyen a jogászoknak a dolga, hanem egy, egy, egy ilyen, ilyen jövőkép, egy ilyen Igen. alapvetés, mm -hmm. hogy a népfőiskolai mozgalom miben vállalna részt a, a, az elközekezendő 10-20 évben hogyha az elmúlt húsz évre visszatekintünk, és úgy tűnik, hogy ennek van egy kedvező fogadtatása, és hát nyilván különböző úton-módon lehet elérni, hogy a, a parlamentben bekerüljön a, a törvény és hát ott meglátjuk, hogy milyen, milyen támogatással, hozzáállással megy, mert hát nyilvánvalóan ehhez azért pénz is kell. Köszönjük szépen, Nagy Juliát hallották, népfőiskolákról beszéltünk, Egészen két órán keresztül itt volt velünk még Baka Györgyi is, aki százszalon botán szervez népfőiskolát, Nagy Gyuri pedig a Budapest és Környéki Népfőskolai Szövetségnek az elnöke. Akkor Nagy Gábor is elment, úgyhogy én búcsúzom a Bányai Géza. Két hét múlva találkozunk is.